Numai dragostea iartă greșelile din dragoste. Numai dragostea adevărată se poate înfrâna. Pentru dragoste nu este lege. Rătăcirea de la credință este una singură, abaterea de la căile dragostei. Dragostea fără adevăr este oarbă, iar adevărul fără dragoste este o log. Adevărul este temelia dragostei. Dragostea nu striga arătându-și drumul, căci oricine are ochi îl vede. Adevărata dragoste dă tot ce are fără să aștepte răsplată, însă tot ce se face din dragoste este răsplătit. Ceea ce iubim, aceea ne stăpânește. În măsura în care iubim, cunoaștem. În măsura în care suntem foc, suntem puternici. Dragostea este aceea care ne preface în foc. Dragostea nesilită este dragostea adevărată și dragostea adevărată are îndatoriri. Dacă noi iubim pe Dumnezeu, dovedim prin darurile și jertfele pe care le facem. După câtă inimă punem în lucrarea lui Dumnezeu, după aceasta se cunoaște cât îl iubim. Numai diavolul își bate joc de dragoste. Dacă toate ființele din lume ar fi numai dragi, n-ar putea să ne facă decât bine, dacă noi împlinim condiția să iubim pe Dumnezeu. Nici o baie nu te răcorește și nu te înviorează mai mult ca baia dragostei dumnezeiești. Dragostea face egal pe toți credincioșii Domnului Iisus și numai unde este egalitate, este unitate. Tot ce duce la nimicirea dragostei este păcat, mare păcat. Timpul pe care l avem de trăit este numai pentru dragoste. N-avem nicio clipă rezervată și pentru altceva. Cine ia din timpul rezervat dragostei, va da socoteală înaintea scaunului de judecată al Domnului Isus. Iubirea cu fapta este ceva măreț. Aceasta e adevărata iubire și în ea este Dumnezeu. Dragostea te face bogat și te contopește cu adevărul. În dragoste, nu există rătăcire. Orice pasăre diavolească a morții și a păcatului care s-ar apropiat de focul dragostei dumnezeiești, din inima fiului credinței este prefăcută în scrum. Nu vorba dragoste este dragoste, ci fapta dragoste. Numai în școala Domnului Isus se poate învăța cu adevărat dragostea. Cine a învățat dragostea nu mai are nevoie de nicio lege, dar numai în cazul acesta. În iubire se naște și trăiește cinstea. În iubire se poate realiza dreptatea. Numai în mediul și în școala lui Hristos se poate învăța iertarea și iubirea vrăjmașilor. În legătură cu oamenii te poți cerceta dacă iubești, dacă ești pașnic sau neliniștit, dacă ești bun sau rău. Iubirea nu-i cu putință decât în legătură cu altul, în mijlocul comunității. În singurătate nu se poate naște iubirea. A trăi cu adevărat înseamnă a iubi și a fi iubit. Dacă dragostea este falsă, falsă este și viața. Falsă este toată lucrarea noastră. Dragostea prefăcută nu este dragoste, ci egoism, nesătul. Dragostea smerită păstrează unitatea și tăria împărăției lui Dumnezeu. Numai în dragoste ești liber de orice lege și fără de lege. Cine umblă să învețe din manuale cum să iubească, nu va ajunge niciodată la acea dragoste naturală și fierbinte. Cine iubește cu adevărat nu poate să rătăcească, nu poate să rămână întinat cu păcate. Dragostea păstrează inima curată și inima curată păstrează dragostea. Dragostea dezinfectează inima de toate spurcăciunile păcatului. Cine jertfește dragostea de dragul unui obicei sau a unei rânduieli, va fi judecat de Dumnezeu. Credincios este numai cel care iubește, iar cel care iubește dovedește acest lucru prin dăruire. Adevărata bunătate și dragoste cresc natural pe copacul vieții noastre de credință în Domnul Isus, Unde nu se văd aceste roade, nu este credința adevărată. Numai cu o dragoste fierbinte ne putem apropia cu adevărat de suflete, le putem înțelege în slăbiciunile lor și le putem ridica din prăpăstiile păcatului. Dragostea fierbinte poate ține locul la toate celelalte virtuți din viața credinciosului, dar toate celelalte virtuți nu pot ține locul dragostei. Numai inimile deschise pentru Dumnezeu primesc taina dragostei în ele. Numai cine iubește, trăiește, duhovnicește viața în Hristos și în biserica Lui. Fără adevăr, nu există dragoste adevărată. Dragostea prefăcută nu-i dragoste, ci minciună. Este creatura diavolului. Cine trăiește în legea dragostei, care este legea Duhului de viață, este izbăvit de toată povara altor legi, rânduiel și ceremonii. Tot ceea ce se face din dragoste este bine și tot binele fără dragoste este rău. Dragostea față de persoana Domnului Isus, toarnă în inimile noastre adevărata bucurie și ne umple de lumină sufletele noastre. O credință fără dragoste este o credință drăcească și nu ajută la nimic. Prin iubire se încearcă credința. Numai cine iubește se poate apropia de alte ființe ca să le facă bine. Cuprins mai mult din spațiu și timp, cu cât te-ai împrăștiat mai mult în dragoste, dăruindu-te, te mărești. Cel care se dăruie în iubire, se regăsește în iubire, și cu cât te dăruiești mai mult, cu atât exiș mai desăvârșit și te regăsești mai mult. Numai cine iubește se poate înalța în sfânta sfințelor la Dumnezeu. Dragostea a coborât pe Dumnezeu la oameni și pe oameni i-a ridicat la Dumnezeu. Dragostea nivelează totul. Suflete se pot uni unele cu altele, cu adevărat, numai atunci când devin egale în dragoste. A învăța mila și dragostea este ocupația cea mai de seamă în viața urmașului lui Hristos, e lecția care rămâne întotdeauna nouă. Mila și dragostea sunt ca focul, cu cât pui pe el, cu atât se face mai mare. Cine învață mila și dragostea rămâne mereu elev. Nimeni dintre oameni nu poate spune că nu mai are nimic de învățat din ale dragostei și milei. În măsura în care ne-am predat lui Hristos, în aceeași măsură ne umple și ne stăpânește dragostea lui. Nu cunoașterea este baza unității copiilor lui Dumnezeu, căci cunoaștem în parte, ci viața și dragostea. Ne putem lăuda cu oamenii numai în măsura în care Focul dragostei dumnezeiești arde puternic în ei, căci cei mai folositori oameni de pe pământ sunt cei care iubesc cu adevărat pe semeni. Dragostea face pe om frumos, înțelept, puternic și sfânt. Pricina cea mai de seamă cu care se poate lăuda un creștin nu este înțelepciunea, nici talentele, nici bogăția lui, ci dragostea. Când mustrarea este învelită în dragoste, întotdeauna aduce roade plăcute. Prin nimic nu se arată mai limpede adevărata dragoste decât prin fapte și prin lacrimi. Dragostea niciodată nu e dată zadar cuiva. Fericiți sunt cei cuprinși de neliniștea dragostei. Dragostea își face drum și la dus și la întors și în tot timpul înspre inimile iubite. Când este mai spitit omul atunci are nevoie de mai mult ajutor și de mai multă dragoste. Omul poate fi definit prin dragostea lui. El este ceea ce iubește. Cum este dragostea noastră față de Hristos, așa este și părtășia dintre noi, urmașii săi. Să dăm dragoste chiar și celui care nu merită dragoste, că nu pierdem nimic prin aceasta, ci din potrivă câștigăm esența dragostei. Toate câte există capătă frumusețe și valoare prin dragoste.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 În dragoste, părțile se supun reciproc, pentru că dragostea nivelează totul. Cine iubește cu adevărat, este supus celui pe care îl iubește. Orice iubire străină de iubirea lui Dumnezeu este iubire diavolească. Toate darurile lui Dumnezeu duc spre dragoste. Universul văzut și cel nevăzut a fost creat de Dumnezeu din dragoste și este păstrat prin dragoste și pentru dragoste. Cine a învățat să iubească cu adevărat pe Dumnezeu și pe oameni a ajuns pe cea mai înaltă treaptă a științei, a ajuns să afle taina fericirii. Ca să înveți pe cineva să iubească, trebuie să știi tu mai întâi să iubești. Orice dragoste reversată asupra unora atinge și pe ceilalți, ca mirul Mariei vărsat pe capul Domnului Isus, am -mi miresma pe toți ucenicii, chiar și pe Iuda. Tot ce se face fără dragoste nu intră în binecuvântările veșnice ale lui Dumnezeu. Iubirea are cea mai bună vedere. Ochii ei nu se împăie în jenes niciodată, ea și recunoaște obiectul de departe, Cât de departe, aceasta nu se poate măsura cu măsură omenești, este fără limite. Cine poate să spună în cuvinte dragostea nu atinge decât marginea dragostei, înăuntru însă este un foc care nu poate fi prins în vorbe. Numai în dragoste poate fi bucurie și părtășie adevărată, dragostea fără părtășie nu-i cu putință. Păcatul și interesele egoiste scurtează omului vederea dragostei până la orbire totală. Dragostea se învață cu adevărat numai când este trăită practic. Toate tainele lui Dumnezeu le înțelegem numai după ce am învățat lecțiile dragostei. Dragostea n-are margini, cu cât mai multe te afunzi ea, noi orizonturi ți se deschid. Felicită este școala dragostei și învățătorii și elevii învață mereu, căci oricât de mult ar ști cineva despre dragoste, tot mai are de învățat. Cine se luptă cu arma dragostei, va câștiga biruința. Fără credință, iubirea este un sentiment firesc, părtinitor și foarte trecător. Iubirea primește valoare prin credință și credința se dovedește a fi adevărată prin iubire. Numai cine știe să urască ce este nevrednic poate iubi cu adevărat ce este vrednic. Cetățenii cerului sunt numai fi ai dragostei, ai sfințeniei și ai păcii. Dragostea care nu face exerciții cu obiectul ei se stinge încet, încet. Cu cât trăiești mai mult împreună cu cineva pe care îl iubești, cu atât îl cunoști mai desăvârșit. Iubirea este ca lumina în care cunoști fără patimă adevărul despre om și despre Dumnezeu. Când adevărul și dragostea te unesc cu frații, nimeni și nimic nu te mai poate despărți. Cu binele cel mai desăvârșit poți să faci răul cel mai mare, dacă nu îi dintr-o intenție curată și plină de dragoste. Fără dragoste nu se poate face nimic bun, nu se poate cunoaște adevărul și nu se poate ajunge la viața veșnică. Toate greșelile, toate rătăcirile și toate nenorocirile dintre oameni și îndeoseb dintre credincioși își au izvorul în lipsa dragostei. Cine lucrează din dragoste, lucrează din Dumnezeu și din Dumnezeu nu poate ieși nimic rău pentru făpturile sale. Ori de câte ori lucrezi din dragoste, nu poți să greșești, nu poți să rătăcești și nu poți să faci rău. Numai ochiul dragostei vede adevărul, îi pătrunde lucrarea și îi cunoaște lucrătorii. Numai cu dragostea crescută în cunoștință putem face deosebire între ce este din Dumnezeu și ce este din lume. Dacă dragostea noastră nu crește în cunoștință și pricepere, nu putem fi curați. Creșterea dragostei nu are limită. Ea crește mereu în vecii vecilor. Aici e taina fericirii veșnice. Fericire care trebuie să înceapă de aici. Cine se dăruiește în întregime dragostei și dragostea, adică Dumnezeu, îi se dăruiește în întregime. Numai creșterea armonioasă a dragostei în cunoștință și a cunoștinței în dragoste aduce adevărata asemănare a omului credincios cu Dumnezeu, făcându-l luminat și fericit.